3. Детектив і шоколадна сукня Ізідора дивує, що шоколадна фабрика пахне шкірою. Конширувальні машини наповнюють простір гулом, що відлунює від високих стін червоної цегли. Кликочуть кремового кольору труби. У чанах з неїржавної сталі вперед-назад катаються ролики, масажуючи ароматну шоколадну масу в ритмі рівномірного глухого серцебиття. На підлозі у калюжі шоколаду лежить мертвий чоловік. Крізь високе вікно на нього падає промінь тьм'яного марсіанського ранку, створюючи подобу шоколадної скульптури страждання. Жилова п'єта із спалими скронями та рідкими вусами. Його очі розплющені, видно білі склери, а усе інше вкрите липким чорнокорічневим шаром, що пролився із щану, за який чоловік огопився так, ніби намагався в ньому втопитися. Білий фартух і одяг вкриті темними плямами тесту Роршаха. Ізідор Кліпає, отримуючи доступ до екзопам'яті Ублієта. Примітка. Екзопам'ять – зовнішній хмарний накопичувач. Це дозволяє йому впізнати лице чоловіка, наче воно належить давньому другові. Марк Девро. Третя шляхетна інкарнація. Шоколат є, Одружений. Має дочку. Ці початкові факти викликають приємне поколювання у хребті. Щоразу, занурюючись у нову таємницю, він почувається як дитина, яка розгортає подарунок. Тут має бути якийсь сенс, прихований за шоколадом і смертю. «Вродна справа!» Ізідор пістрибував від скрипучого розкотистого голосу. Це, звісно, джентльмен. Він стоїть по інший бік тіла, спираючись на ціпок. На гладкому металевому овоїді його обличчя весело виблискує сонце. Різкий контраст з чорно-оксамитовим плащем і циліндром. «Коли ви мене викликали, – каже Ізідор, – я не розраховував, що це буде чергова справа про гогольпіратство». Він намагається говорити невимушено. Однак повністю замаскувати емоції Гевелотом було б неввічливо, тому він дозволяє собі певну нотку ентузіазму. Примітка. Гевелот. Зевриту, Межі Кортони. Це його третя особиста зустріч із Цадиком. Примітка. Цадик. Зевриту, Праведник. Духовний провідник юдеїв-хасидів. Співпраця з одним із найшановніших месників Облієта – немов здійснення хлопчачої мрії. А проте він не очікував, що джентльмен запросить його у справі про крадіжку свідомості. Копіювання провідних розумів у агентами соборності та зацікавленими особами – це те, чому цадики присяглися запобігати. «Перепрошую», – відповідає джентльмен. «Наступного разу я спробую організувати щось більш екзотичне. Поглянь уважніше». Ізідор дістає виготовлено з оку збільшувальне скло, подарунок – піксель, гладкий диск розумної матерії на латунній руці і дивиться крізь нього на тіло. Навколо з'являються скани вен, клітин і тканин мозку. Археологічні розкопки метаболізму мерця пропливають повз, наче дивовижні морські істоти. Він знов кліпає через розмаїття незнайомих медичних даних і одразу морщиться від головного болю мірою того, як факти завантажуються до короткострокової пам'яті. Схоже на вірусну інфекцію. Похмуро, каже він, ретровірус. Скло показує, що в клітинах його мозку є аномальна генетична послідовність щось від архібактерій. Коли ми зможемо з ним поговорити? Ізідор ніколи не квапиться з допитами воскреслих жертв злочинів. Їхня пам'ять нерідко фрагментована, а через традиційну для облієта одержимість приватністю деякі з них відмовляються допомагати слідству навіть у разі власного вбивства або огольпіратства. Або ніколи, відповідає джентльмен. Чому? Це було оптогенетичне вивантаження крізь чорний ящик. Грубий метод. Він, напевно, агонізував. Це старий трюк, ще з часів до колапсу. Таке провертали зі щурами. Спочатку інфікуєш жертву вірусом, що робить її нейрони чутливими до жовтого світла. Потім годинами стимулюєш мозок лазерами, записуєш патерни імпульсів і тренуєш нейромережу чорного ящика їх відтворювати. Ось чому в його черепі з'явилися ці маленькі отвори для вивантажувальних оптичних волокон. Садик обережно запускає долоню в рукавиці у тонке волосся-шоколат'є. На черепі відніють крихітні чорні цятки на вістані декількох сантиметрів одна від одної. Продукує величезну кількість надлишкових даних, але дозволяє обійти геволот. А ще повністю спотворює екзопам'ять. Іншими словами, вбиває. Зрештою, це тіло померло від тахіаритмії. Воскресителі працюють над новим, але надії мало. Принаймні, доки ми не з'ясуємо, куди було відправлено дані. Зрозуміло, каже Ізідор. Ви маєте рацію, це насправді не характерно для оголь піратства. Ізідор не приховати нотку відрази у голосі, вимовляючи слово «гоголь». Мертва душа, завантажена людська свідомість, поневолена для виконання конкретних завдань. Анафема для будь-кого зублієта. Зазвичай піратство оголів, крадіжка розуму, вивантаження безвідомої жертви, базується на соціальній інженерії. Пірати входять до поступово пробиваючи геволод жертви а потім зламують її свідомість методом грубої сили. Але цього разу розрубали гордії вузол, просто та елегантно. Слово «елегантно» тут не доречне, мій хлопчику. У голосі цадика лунають нотки роздратування. Хочеш побачити, що з ним сталося? Побачити? Я до нього навідався. Ви над ним працюють. Виходить, не дуже. Он як? Мимрить Ізидор. Сама по собі смерть набагато менш моторишна, ніж те, що відбувається потім. І від цієї думки у нього пітніють долоні. Але якщо він бажає коли-небудь стати садиком, то мусить не боятися жахіть потайбіччя. А вже ж, якщо це необхідно. Гаразд. Джентльмен розтуляє обидві долоні і ділиться з ним співспогадом. Ізодор приймає його, намить зачарувавшись інтимністю жесту. Аж раптом він пригадує перебування у приміщенні з воскресителями у темних робах, у підземелі, де вони відновлюють свідомість у наново надрукованих тілах. Відтворений шоколатє лежить у симбіотичному чані, ніби приймає ванну. Доктор Ферера торкається чола нерухомого тіла, оздобленим мідним декантером, і враз спалах білих склер, розкотистих крих, змах кінцівками і хрускіт вивихнутої щелепи, і зідора нудить від запаху шкіри. Це звірство. На жаль, це дуже по людському, відповідає джентльмен. І все ж надія є. Якщо ми зможемо відшукати дані. Доктор Феррейра вважає, що їм вдасться видалити цифровий шум з екзопам'яті та цілком відтворити потерпілого. Ізідор глибоко вдихає. Дозволяє гніво розчинитись у спокійній прохолоді таємниці. Здогадуєшся, чому ти тут?» Ізідор досліджує простір сенсорами геволоту. Ося розумна матерія довкола містить суворі налаштування приватності громадянина Облієта. Фабрика здається слизькою. Спробує отримати відомості з екзопам'яті про те, що тут сталося. Нагадують потуги схопити повітря руками. Для нього це було дуже приватним місцем, зауважує Ізідор. Не думаю, що він ділився гевелотом навіть із близькими родичами. З'являються три маленькі синбіотичні дрони. Спритні, яскраві, зелено-фіолетові павуки. І налаштовують важелі та циферблати коншерувальних машин. Звук серцебиття піднімається на тон вище. Один із них зупиняється і починає вивчати джентльмена, перебираючи тоненькими кінцівками його плащ. Садик різко штрикає його ціпком, і стота кодиться геть. «Саме так», – підтверджує джентльмен. Він ступає кроку уперед і опиняється так близько, що Ізідор бачить, власне, викривлене відзеркалення у срібному овалі обличчя садика, розпатлене кучереве волосся і зашарілі щоки. Ми не маємо іншої можливості реконструювати події, що тут відбулися. Доведеться вдатися до старовинного способу. І хай, як боляче це визнавати, саме у тебе є відповідний талант. Зблизька від садика лине дивний, схожий на прянощі солодкуватий аромат, і здається, ніби металева маска випромінює жар. Ізідор відступає на крок і прочищає горло. «Певна річ, я зроблю все можливе», – каже він, удаючи, ніби дивиться на годинник. «Простий мідний диск на зап'ястку з єдиною стрілкою, що відраховує його час до перетворення на смиренного. Сподіваюся, це не займе багато часу», – додає він з напустною безтурботністю, яку викриває тремтіння в голосі. Мені сьогодні треба на вечірку. Джентльмен нічого не відповідає, але Ізідор уявляє цинічну посмішку за маскою. Оживає ще один фабричний механізм. Він має значно технологічніший вигляд, ніж конширувальні машини з неїржевної сталі. Витончені латунні лінії натякають на дизайн часів королівства. Це фабрикатор. Хитромудрий механічний маніпулятор танцює над металевим лотком і шар за шаром, масками атомного струмінця, друкує акуратний рядок макаронів. Дрони пакують готові солодощі у коробочки та виносять їх геть. Ізідор несхвально супить брови. Зазвичай традиційні ремісники облієта не покладаються на технології, але якимось чином пристрій вписується у загальну картину, яка народжується в його голові. Він прискіпливо придивляється до механізму. Луток укритий смужками шоколадних залишків. Для початку, поза сумнівом, мені знадобиться будь-яка наявна у вас інформація, каже Ізідор. Його асистентка стверджує, що знайшла тіло. Помахом руки у білій рукавиці Джентльмен надсилає Ізидорові частку співпам'яті, ім'я та обличчя. Пригадування схоже на поверхневе знайомство. Сів Лінстром. Смаглява шкіра, приємна зовнішність. Зібраний в пучок темне волосся кольору какао. А його родина погодилася поспілкуватися з нами. Що ти робиш? Ізидор кладе до рота шматок шоколаду з лотка фабрикатора і якнайшвидше кліпає, Зригаючись від напливу чужих спогадів, що викликають головний біль. Спогади допомагають розпізнати слабкий присмак і гіркуту червоних ягід, а також теруар, притаманний ґрунтам долин на неді. А от із крихкістю шоколаду щось не так. Він переступає через тіло і куштує шоколад щану, за який тримається небіжчик, і, звичайно, з ним усе в порядку. Поступово мазок за мазком, немов макарони на лодку фабрикатора, в його голові починають вимальовуватися. Оберси історії шоколад'є. Веду слідство. Відповідає Ізідор. Спершу навідуємося до асистентки. Зворотній шлях до середмістя проводить Ізідора та джентльмена черепаховим парком. Така локація сама по собі є свідченням успішності шоколад'є. Шоколадна фабрика – будинок червоної цегли, з величезним муралом і зображенням какао-бобів, розташована у найелітнішому куточку міста. Зелений простір парку з низькими положистими пагробами завширшки в три сотні метрів, як і всі інші, з'єднані між собою частини міста, спираються на крокуючу роботизовану платформу, зелені галявини, всіяні високими елегантними маєтками часів королівства, відреставрованими та під'єднаними до міста молодими часовими багатіями ублієта, і Зідор ніколи не розумів жаги деяких представників його покоління марнотратити час на матеріальні блага і послуги витрачаючи шляхетне життя на швидкоминучу розкіш перед довгим, непосильним трудом в Смиренного, особливо, коли є стільки нерозгаданих таємниць. Хоча парк є відкритим простором, це все-таки не агора, тому, крокуючи піщаними доріжками, вони оминають прихованих геволотом людей. Туман приватності виблискує навколо них, як ранкова роса на трав'янистій галявині. Бажаючи поміркувати на самоті, Ізідор ховає руки від прохолоди в рукавах пальто і пришвидшує ходу. Маючи довгі ноги, він зазвичай легко підтримує значну дистанцію від попутників, однак джентльмен тримається поруч без будь яких очевидних зусиль. Схоже, тобі нудно, різко вривається квант повідомлення від піксель. Разом з її голосом вона несе суміш відчуттів смак еспресо, дивний занадто чистий запах колонії зоку. Ізідор потирає перстень заплутаності на вказівному пальці правої руки. Це сріблясте кільце з крихітним блакитним камінчиком, що промовляє прямо до його мозку. Він тільки починає звикати до кванткомунікації комунікації з оку. Надсилання повідомлень від мозку до мозку за допомогою каналів квантової телепортації здаються йому вульгарним та інвазивним способом спілкування, на відміну від розділеної пам'яті облієта. Останнє працює значно делікатніше. Повідомлення вкладається в екзопам'ять отримувача, тому інформація радше пригадується, аніж отримується. Утім, все, що стосується Піксель та її народу, це один суцільний компроміс. Повірити не можу. Щойно твій дружок цадик класнув пальцями, як ти одразу залишив мене готуватися до вечірки наодинці. А тепер, бачите, тобі нудно. Зовсім мені не нудно. Протестує він і замить усвідомлює, що це хибна відповідь. Рада за тебе, бо ти ніколи більше мене не побачиш, якщо не дістанешся сюди вчасно. Кван повідомлення приходить із непомильно еротичним, Схожим на песто ще відчуттям гладкої тканини на шкірі. Я вибираю, що вдягнути. Убираюся, роздягаюся. Думала перетворити це на гру. За твоїй участі. Але ти програв. Минула ніч була однією з найкращих у житті Зідора. Нічого зайвого. Лише вони удвох в його маленькій квартирі у лабіринті. Спочатку він приготував вечерю, а потім Піксель продемонструвала йому дорослу гру власної розробки, що стимулювала їх як фізично, так і інтелектуально. Поки вона спала, він розглядав візерунки її волосся на білосніжній спині, а коліща його розуму крутилися без жодних зусиль. Ісидор силкується вимовити якісь правильні слова, але образ мертвого шоколад'є заполонив його розум. Тут, звичайне, гогольпіратство, Квант відповідає він, вкладаючи у повідомлення невимушене знизування плечима. Це не займе багато часу. Скоро буде. Відповідь піксель містить у собі зітхання. Це дуже важливо. Там будуть усі наші зоку. «Усі Зоку прийдуть навідати мене, бунтівницю, і мого тупого примітивного хлопця з Облієта. Маєш дві години. У мене неабиякі успіхи. Дві години. Піксель. А знаєш, я можу зіпсувати тобі гру. Розповім, ким насправді є твій цадик. Як тобі таке?» Він майже впевнений, що це блеф. Певна річ квантові досягнення Зоку далеко перевершують старі технології Облієта. Проте цадиким пильно охороняють свої особистості. Але навіть сама думка про неможливість з'ясувати це самостійно, докласти останній елемент пазлу, змушує його боятися. Ізідор не встигає опанувати себе, і його страх просочується у квант повідомлення сильним і швидким серцебиттям. Бачиш? Тільки це має для тебе значення, правда? Розважайся покидьку. І зв'язок обривається. Як там юна піксель? питає джентльмен. Ізідор не відповідає і прискорює ходу. Шоколадна крамниця. Розташована на одній із широких торгівельних вулиць Крайки – плавного вигнутого проспекту, що тягнеться вздовж південного краю міста. Тутешні платформи відносно невеликі, масштаб стабільний, а отже, мають сенс мапу місцевості. Саме тому сюди прямують численні туристи з інших світів, аби відчути дух облієта Помало відкриваються кафе і ресторани. Вмикаються пічки, що підігрівають прохолодне марсіанське повітря для затишку ранніх відвідувачів. Навколо обігрівачів збирається і в тепло тоненькими кінцівками бузкові зелені біодрони. Джентльмен зупиняється навпроти війської вітрини крамниці. На ній виставлені особливі товари. Покрита різнокольоровими цукерками шоколадна модель Деймоса королівської доби, завбічки з футбольним м'яч і хитромудра вишукана люстра, що звисає з естелі теж із шоколаду. Але увагу Ізідора привертає інший об'єкт поряд з ними. Це сукня. Стримане вбрання, з високим коміром, поясом Наталії та струмливою спідницею, що ніби застигла хвилями в русі. Цадик відчиняє двері, калатає мідний дзвоник. Ми на місці. Як каже твоя юна подружка, гра починається. Я буду неподалік, але розмову довіряю вести тобі. Він миттєво розчиняється у повітрі, як привід на тьм'яному вранішньому сонці. Крамниця, вузьке приміщення з довгим скляним прилавком ліворуч, і яскраво підсвіченими вітринами праворуч. У повітрі витає приємний солодкий аромат шоколаду і карамелі, на відміну від фабричного запаху сирої шкіри. Під склом прилавка виблискують формовані праліни, схожі на панцирі барвистих комах. По праву руку виставлені експонати, вигадливі шоколадні скульптури тут і довгоподібне крило метелика з завишки з людини, з витравленим на ньому зображенням жіночого обличчя. І щось подібне до неймовірно тонкої посмертної маски з шоколаду теракотового кольору. На якусь мить увагу Зідора привертає пара червоних черевиків з невагомими шоколадними стрічками. Він про всяк випадок запам'ятовує їх. Настрій піксель свідчить про необхідність жертовного підношення. «Шукаєте щось особливе?» – питає знайомий з екзопам'яті голос. Сів Лінстрюм. Вона виглядає більш втомленою, ніж у спогаді. Зморшки вкривають миловидне обличчя однак її блакитна уніформа ретельно випрасувана, а волосся акуратно вкладене. Їхні годинники обмінюються короткими сигналами стандартного комерційного гевелоту, достатніми для сів, аби зрозуміти, що Ізідор не знається на шоколаді, але має вдосталь часу на його придбання, а для нього – щоб отримати витяг з екзопам'яті про господиню та крамницю. Її гевелот приховує якісь емоційні реакції, але Ізідору вона демонструє ідеальний образ працівниці сфери послуг. Ми маємо широкий вибір макаронів, свіжих, тільки на з фабрики. Вона схиляється над вітриною, яку по діловому наповнює рядами кольорових шоколадних дисків симбіотичний дрон, якого Ізідор уже бачив раніше. Я думав, каже Ізідор, про дещо істотніше. Він указує на шоколадну сукню на вітрині. Наприклад, про таке. Можна подивитися. Асистентка обходить прилавок і відчиняє скляну панель, що відділяє вітрину від приміщення. За відсутності земної гравітації вона спастично човгає, як стара марсіанка. Так рухається побита собака, яка в момент ласки здригається в очікуванні удару. Наблизившись, Ізідор помічає, наскільки сукня багата на деталі, як ілюзорно струминить її тканина, а кольори ніби живуть своїм життям. Може, я помиляюся у своїх припущеннях? І тут він відчуває незначні зміни в її геволоті. Або ні. «Що ж?» – незмінним тоном відповідає господиня. Це насправді особливий витвір його виготовлено на основі сукні олімпійської шляхтянки шоколаду а ля трюдель нам довелося випробовувати суміш чотири рази. А це ще сот ароматичних складників, які необхідно підібрати у правильній пропорції. Шоколад примхливий, він потребує цілковитої зосередженості, як цікаво, зауважує Ізідор, імітуючи тон втомленого від світу молодого часового багатія. Він достає збільшувальний скло. І вивчає поділ сукні. Вихор форм перетворюється на кристалічну решітку молекул сахаридів. Він занурюється глибше у нещодавно отримані спогади про шоколадну хімію. Аж раптом, реагуючи на небажане проникнення, втручається гевелот крамниці і замилює зображення. «Що ви робите?» – питає Лінстрюм, витріщаючись на нього, ніби бачить уперше. Ізідор похмуро споглядає білий шум. «Чорт, майже вдалося». Він обдаровує Ліннстрем найчарівнішою усмішкою, від якої, за словами Піксель, у літніх жінок тануть навіть кістки. Ви можете її продегустувати, цю сукню. Асистентка з недовірою дивиться на нього. Що? Даруйте. Продовжує Зіду. Я мав одразу вас попередити. Я веду слідство у справі вашого роботодавця. Він ледь відкриває свій гаволот, щоб надіслати своє ім'я. Поки вона кліпає, її прозорі зелені очі мить скляніють. Потім жінка глибоко вдихає. Отже, ви – той самий дивохлопець, про якого стільки розмов, який помічає речі невидимі для садиків. Вона повертається за прилавок. Якщо ви не збираєтеся робити покупки, вам краще піти. Мені треба працювати, підтримувати роботу крамниці. Це те, чого б він хотів. Та й навіщо мені з вами говорити? Я вже розповіла усе, що знаю. Тому що, – відповідає Зідор, – вас починають підозрювати. Чому? Бо я знайшла його тіло. Я мала настільки обмежений доступ до його гевелоту, що знала лише прізвище. Бо факти збігаються. Ви з першого покоління. Це помітно по вашій ході. А це означає, що ви майже століття були смиренною. Таке іноді справляє чудернацький вплив на свідомість. Подекуди достатньо, аби людина захотіла знову стати машиною. гоголь пірати можуть підсобити у такій справі. За певну ціну або послугу. Наприклад, за допомогу в крадіжці розуму всесвітньо відомого «Шоколад'є». І її гевелот повністю закривається, і вона перетворюється на вкритий приватністю розпливчатий заповнювач. При цьому Ізідор усвідомлює, що й сам перестає для неї існувати. Це триває якусь мить, а потім асистентка знову з'являється. Заплющені очі, кулаки притиснені до грудей, так, ніби вона щось там ховає, повілілі на тлі темної шкіри кісточки пальців. Усе було не так, тихо промовляє вона. «Знаю, – каже Ізідор, – у вас був роман». Його годинник лоскочий розум. Лінстром пропонує йому геволод-контракт, схожий на обережне рукостискання. Він акцептує. Наступні п'ять хвилин розмови не будуть записані в його екзопам'яті. «Ви правда не такий, як вони? Як цадикі?» «Правда», – відповідає Зідор, – «не такий». Вона піднімає праліни. «Чи знаєте ви, як важко робити шоколад? Наскільки це кропітка робота? Він показав мені, що це не просто солодощі, що процес треба вкладати душу». Створити щось власними руками, щось справжнє. Асистентка погойдується цукеркою, наче талісманом. «Я довго була смиренною. Ви занадто молодий, тому не знаєте, як це. Ти ніби водночас залишаєшся і не залишаєшся собою. Ті зони мозку, що обробляють мову, перелаштовуються на іншу, механічну роботу. За деякий час це стає нормою твого існування. І навіть потім. Ти відчуваєш, що щось не так, допоки хтось допомагає тобі віднайти себе». Вона відкладає на півростале праліне. Воскрзителі сказали, що не зможуть його повернути. Міс Лінстрюм, є вірогідність, що зможуть, якщо ви мені допоможете. Вона дивиться на сукню. Знаєте, ми створили її разом. Я сама носила таку. За часів королівства. Її погляд витає десь далеко. Чому б і ні? Каже вона. Давайте скуштуємо. Хоча б так вшануємо його пам'ять. Лінстрюм дістає з-під прилавка маленький металевий інструмент і нерішуче відчиняє скляні дверцята. Надзвичайно обережним рухом вона відрізає маленький шматочок з-подолу і кладе його до рота. Майже хвилину нерухомо стоїть з непевним виразом обличчя. «Щось не так», – каже вона, розплющивши очі. «Геть не так. Неправильна кристалічна структура. І смак. Це не той шоколад, що ми варили. Схожий, але не зовсім». Вона простягає інший шматочок Ізідорові. Він моментально тане на язиці, залишаючи гіркуватий горіховий присмак. Ізідору сміхається. Відчуття тріумфу майже змиває тривале напруження від квантповідомлень піксель. Чи можу я поцікавитись, у чому різниця з технологічного погляду? Її очі спалахуть, вона облизує губи. Річ у кристалах На останньому етапі шоколад необхідно багаторазово нагрівати і охолоджувати. Так він не тане при кімнатній температурі. Жар та холод утворюють кристалічну структуру шоколаду. Симетрію, яка тримає його вкупі. Ми завжди намагалися досягти п'ятого поліморфу. А тут, як можна відчути по текстурі, забагато четвертого. Вона умить позбувається невпевненості та вразливості. Як ви здогадалися? Що сталося з тією сукною? Це не так важливо. Важливо інше. У жодному разі не продавайте її. Зберігайте у безпеці. А ще, дасте шматочок із собою. Так, цього достатньо. Загорніть. Не втрачайте надії. Його ще можна повернути. Її сміх гіркий і похмурий. Він ніколи не був моїм. Хоча я дуже старалася. Я добре ставилася до його дружини. З його донькою ми були друзями. Але все якось не по-справжньому. Знаєте, мені іноді здається, що так як зараз навіть легше. Тільки пам'ять і шоколад. Асистентка повільно стискає і розтискає долоні. У неї білий манікюр. Прошу, знайдіть його. Тихо промовляє вона. Зроблю все можливе. Відповідає Ізідор. Він нервово ковтає, відчуваючи дивне полегшення, що цю розмову закарбують не кристали екзопам'яті, а лише його смертні нейрони. До речі, я не збрехав. Мені насправді потрібно щось особливе. Невже? Так, я запізнююсь на вечірку. Раптом відчиняються двері. На порозі з'являється підліток, Білявий, дуже вродливий, з вираженими слов'янськими рисами. На вигляд йому приблизно вісім марсіанських років. Вітаю, здоровається він. Себастіни, за уваги, лінстрім, у мене клієнт. Не зважайте, все в порядку, каже Ізідор, вічливо пропонуючи заглушити свій геволод. Я просто хотів спитати, чи не бачили ви Елоді? Хлопець чарівно усміхається господині. Ніяк не можу з нею сконтактувати. Вона вдома з матір'ю, відповідає вона. Дай трохи часу, вияви повагу. Хлопець з розумінням киває. Так, звичайно. Я просто подумав, що можу якось допомогти. Ні, не можеш. А тепер дозволь мені завершити справу. Цього б хотів батько Елоді. Хлопець скривається блідістю, а тоді розвертається і вибігає з крамниці. Хто це? питає Зідор. «Приятель Елоді – малий шибеник. Він вам не подобається?» «Мені ніхто не подобається», – відповідає Лінстрюм, – «окрім шоколаду, певна річ. Отже, на яку вечірку ви зібралися?» Ізідор виходить з крамниці, але джентльмена ніде не видно. Утім, крокуючи за годинниковим проспектом, він чує, як той ступає тінями подалі від яскравого сонця. «Може визнати», – каже цадик. «Мені цікаво, куди виведе справа». Хай там як, чи не спадало тобі на думку, що гіпотетичні звинувачення, які ти їй висунув, можуть виявитися правдивими. Може ви насправді відповідальна за крадіжку розуму наймача? Сподіваюся, це не її мила посмішка змусила тебе передумати. Ні, відповідає Зідор. Однак тепер я хочу поговорити з родиною померлого. Повір, це точно асистентка. Побачимо. Як скажеш, я щойно отримав нову зачіпку від моїх побратимів. Неподалік виявили сліди Васильівської операції. Треба провести розслідування. І цадик знову зникає. Екзопам'ять з Кирова Ізідора до оселі Шоколат'є. Це один із високих білих будинків, що нависають над крайкою, з якого відкривається чудовий вид на хвилясту постелю рівнини Еллади з клаптиками зелені. Ізідор спускається до зелених дверей будівлі сходами, які з'єднують платформу із зовнішніми фасадами, відчуваючи легке запаморочення від вигляду ніг міста, що здіймають хмару пилу далеко внизу. Деякий час він стоїть перед червоними дверима квартири. Їх відчиняє невисока китаянка в халаті. У неї пласке обличчя, без вікових ознак та чорне шовковисте волосся. Слухай вас!» – Ізідор простягає руку. «Мене звати Ізідор Ботреле. Він відкриває геволот зі своїми даними. Гадаю, ви розумієте, чому я тут. Буду вдячний, якщо знайдете час відповісти на кілька питань». Вона кидає на нього дивний, сповнений надії погляд, але свого геволота не відкриває. Ізідор не може визначити навіть її імені. «Прошу, заходьте», – каже вона. Квартира маленька, але привітна. Фабрикатор і декілька квант-точкових екранів – єдині натяки на сучасність. На другий поверх ведуть сходи. Жінка скеровує його до затишної зали і сідає біля великого вікна на дитячий дерев'яний стільчик. Внаді стає ксантійську сигарету і знімає ковпачок. Кінчик сигарети починає жевріти, наповнюючи кімнату гіркуватим ароматом. Ізідор, згорбавшись, умощується на низькому зеленому дивані і чекає. У кімнаті присутня ще одна особа, прихована туманом приватності. Ізідор припускає, що це її дочка. «Може, запропонувати вам каву або що?» – нарешті вимовляє жінка, але не робить жодної спроби підвестися. «Я принесу», – лунає голос, приголомшуючи Ізідора раптовим відкриттям геволоту і появою ні звідки впритул до нього. Це дівчинка-підліток, приблизно шести-семи марсіанських років. Стронка з допитливими карами очима вдягнена у нову ксантійську сукню-футляр, що віддалено нагадує фасон зоку. Ні, дякую, відмовляє Зідор, не треба. Про тебе навіть немає необхідності кліпати, каже дівчинка. Я читаю вісник Ареса. Ти допомагаєш цадикам. Ти знайшов загублене місто. А може навіть знайомий із самим мовчуном? Вона негодна всідіти на місці, пістрибуючи на диванних подушках. Елоді, з докором вигукує жінка. Не згадайте на мою доньку, їй бракує манер. Я просто питаю. Питання зараз ставить цей милий юнак, а не ти. Не варто вірити всьому, що пишуть, Елоді, каже Ізідор. Його погляд стає серйозним. Щиро співчуваю твоїй втраті. Дівчинка опускає очі. Його відновлять, правда? Сподіваюся, відповідає Ізідор. Я намагаюся допомогти. Дружина Шоколадє втомлено усміхається і закриває геволод від доньки. Вона нам так дорого обійшлася. дурна дитина. Звідкає вона. «У вас є діти?» «Ні», – відповідає Зідор. «Від них більше проблем, ніж зиском. Це його провина. Він розбести велоді». Дружина Шоколад'є запускає долоні в шовковисте волосся, тримаючи пальцями сигарету, і на якусь миті Зідору стає лячно, що вона підпалить собі зачіску. «Вибачте, я кажу жахливі речі, поки він десь навіть не смирений». Зідор спокійно дивиться на неї. Неймовірно захопливо спостерігати за тим, на що здатні люди коли думають, що можуть тобі відкритися. Мимохідь він замислюється, чи не втратить цієї можливості, ставши цадиком. Але тоді з'являться інші способи дізнатися правду. Вам нічого не відомо про нові знайомства пана Девро? Ні, а чому ви питаєте? Елоді закоче очі. Тому що так вони працюють, мам. Пірати, соціальна інженерія. Вони і по крихтах збирають твій гевелот, щоб потім зламати свідомість. Але нащо він їм здався? У ньому не було нічого особливого... Він просто робив шоколад. Мені от шоколад навіть не подобається. Припускаю, що ваш чоловік був саме тією особою, якою цікавляться гоголь-пірати, спеціалізованим розумом, пояснює Ізидур. Соборність має непомірний апетит щодо моделей глибинного навчання, а ще вони одержимі сенсорними модальностями, особливо смаком та нюхом. Він повертає Елоді до говолоту розмови, а шоколад у нього винятковий. Під час мого візиту асистентка люб'язно дозволила мені трохи його скуштувати. Клаптик свіжозвареної шоколадної сукні, що тількино привезли з фабрики. Смак неймовірний. Обличчя Йлоді спотворює гримаса саогиди, немов відлуння смерті шоколад'є. Вона розчиняється за розмитим екраном повної приватності, схоплюється з дивана і хутко злітає по сходах у три стрибки при низькому тяжінні. «Прошу вибачення», – каже Зідор, «я не мав наміру її засмутити». «Не переймайтеся, вона може видаватися сильною але пережити усе це вкрай непросто». Жінка відкладає сигарету і витирає очі. «Я підозрюю, що вона втече, щоб побачитися зі своїм хлопцем, а потім повернеться і замкнеться в собі. Діти?» «Розумію», – каже Зідор, підводячись. «Ви мені дуже допомогли». Вона здається розчарованою. «Я думала, запитань буде більше. Донька розповідала, що ви завжди так робите. Цікавитеся речами, які цадикам навіть на думку не спадають». На її обличчі з'являється вираз дивного нетерпіння. «Річ не тільки у питаннях», – відповідає Ізідор. «Ще раз прийміть мої співчуття». Він вириває аркуш із нотатника, ставить на ньому автограф, додає дрібку співпам'яті, простягає жінці. «Будь ласка, передайте це Елоді, як моє вибачення, хоча я вже не впевнений, що вона залишиться моєю фанаткою». Завершивши візит, Ізідор не втримується і починає насвистувати. Тепер перед ним постала завершена картина таємничого злочину. Він проводить по ній пальцем в своїй уяві, і вона відлунює чистим дзвоном напівнаповненого келиха вина. Ізідор обідає різотто з восьминогим у невеликому ресторані на краю парку. Чорнило залишає чудернацькі візерунки на серветці, коли він витирає губи. Десь із півгодини він сидить і розглядає людей, робить записи у нотатнику, спостерігає, а потім підводиться і прямує до шоколадної фабрики. Захлопнути пастку. Біодрони пропускають його. Воскресителі вже побували на фабриці і забрали тіло. Контури навіщика і шоколадна пляма залишилися на підлозі, але тепер вони вкриті туманом приватності, схожим на зроблену зі світла, скинуту шкуру змії. Ізідор сідає на хисткий металевий стілець в кутку і вичікує. Гуркіт працюючих машин діє надзвичайно заспокійливо. Невдовзі він вигукує. «Слухай, я знаю, що ти тут». Елоді, більше не прихована геволотом, виходить споза машини. Вона, здається, старшою і в жорсткому погляді очей прозирає її справжнє я. «Як ти дізнався?» «Сліди». Ізідор вказує на шоколадні плями на підлозі. Минулого разу вийшла акуратніше. А ще ти спізнилася. «Співпогад, що ти мені залишив на записці, повна хрінь. Я ледь розібралася, де ми маємо зустрітися». «Я гадав, тобі цікаво розв'язувати детективні загадки». Утім, перше враження буває оманливим. Якщо це знов про мого батька, каже Елоді, то я краще піду. У мене побачення з хлопцем. Я так і думав. Але ми тут не заради батька. Річ у тобі. Він щільно загортає слова в гевулот. Тепер їх можуть почути тільки вони двоє, а інші навіть не пригадають факту цієї розмови. Хочу спитати. невже для тебе це було так просто? Що саме? Не думати про наслідки. Передати особисті ключі батькового гевулоту сторонній особі. Вона не відповідає, лише насторожено вдивляється в нього. У сім'ї за напружені. Що вони тобі наобіцяли політ до зірок? Персональний рай, як у принцес королівства, тільки ще кращий. Знаєш, так не буває. Елоді ступає крок до нього, повільно розводячи руки. Ізідор розгойдується на стільці уперед назад. Однак ключі не підійшли. І Себастьян, хлопець Васильів, один із них дуже засмутився до слова, ти йому абсолютно байдужа. В нього інсталювали амальгаму чужих емоцій. Проте вони здавалися справжніми. Він розлютився, можливо, погрожував кинути тебе, і ти вирішила його улестити. Ти знала, що у батька є приховане гіволотом місце, де можна безперешкодно провернути справу. Можливо, він теж там був. Маю визнати, діяли ви дуже кмітливо. Відрізнити шоколадний смак було майже неможливо. Він у сукні, так? Розум твого батька. Ви його втілили за допомогою фабрикатора. Оскільки сукня була готова, ви розплавили оригінал, надрукували копію, а дрони доправили її до крамниці. Усі дані були закодовані у кристалах шоколаду, готових до продажу та відправки у Соборність. Жодних підозр, ніяких ускладнень на кшталт примхливого піратського радіопередавача. Тістий розум, загорнутий у шоколадну оболонку, наче великодні яйце. Елоді дивиться на нього порожніми очима. «Одного не збагну. Як ти дійшла до такого?» – питає Зідор. Яка різниця, сичить Елоді. Він навіть не зойкнув. Йому не було боляче. Коли я пішла, він був ще живий. Ніхто не постраждав. Його повернуть. Усіх нас повертають, а тоді перетворюють на смирених. Це несправедливо. Не ми просрали їхнє сране королівство, не ми створили фубоїв. Це не наша провина. Ми маємо жити вічно, як вони. У нас повинно бути право вибору. Елоді повільно розтискає пальці з під її нігтів, наче кобри, вистрибують райдужні волосинки на новолокон. «А, – вигукає Ізідор, – джгутики для вивантаження. А я все гадав, звідки вони беруться?» Елоді крокує до нього, дивно посмикуючись. Світять закінчики оптоволокон. Уперше задання Ізідор усвідомлює, що насправді може сильно спізнитися на вечірку. «Не слід було призначати зустріч у приватному просторі, – каже вона. І треба було прихопити свого цадика, бо друзі себе добряче за тебе заплатять, може, навіть більше, ніж за нього». Вивантажувальні волокна світловими батогами б'ють його по обличчю. У череп шпильки, і настає зацепеніння. Ізідор втрачає контроль над кінцівками і спостерігає, як власне тіло піднімається зі стільця, мляво відповідаючи на мускульні імпульси. Елоді, як лялькар, стоїть перед ним, розвівши в бік руки. Це він тобі сказав, що наслідків не буде, що батько все одно відновлять, затинаючись спитає детектив. Тож дивися. Ізідор відкриває їй свій гиволод і передає співпогад про підземелля. Крики шоколад'є, проте як він раз за разом оживає і помирає у пекельній кімнаті. Вона із жахом витріщається на нього. Джогутики падають. У Ізідора підгинається коліна, і він валиться на твердий бетон. «Я не знала», – шепоче Елоді. «Він ніколи…» – вона дивиться на свої руки. «Що ж я?» Її пальці стискаються немов пазурі, волокна реагують на рух, і вистрілюють їй в лице, зникаючи під волоссям. Кінцівки зводить спазмом, і вона падає на землю. Він не хоче цього бачити, але не має сил поворухнутися. Навіть заплющити очі. Це був найразючий вияв дурості на моїй пам'яті, каже джентльмен. Ізідор слабко усміхається. Його голову заживляє медична піна, за відчуттями схожа на крижаний шолом. Він лежить на ношах за межами фабрики. Навколо снують воскресителі у темних робах і підземні біодрони. «Ніколи не вмів діяти банально», – відповідає він. «Ви упіймали Васильєва?» «А вже ж! Це був хлопець Себастьян, Прийшов нібито купити сукню. заявив, що це сюрприз для Елоді, аби її підтримати. А під час спроби захоплення самоліквідувався, як і всі вони, розбризкуючи федоровіську пропаганду. Летній зачепив мене бойовим мемом. «Спробуємо прополоти його геволод-мережу». Навряд чи Елоді була єдиною спільницею. Як вона? Воскресителі знають свою справу. Якщо вийде, її відновлять. А потім підозрює буде дострокова смиренність. Залежить від того, що скаже голос. А уділитися з нею тим спогадом було не варто. Це завдало їй шкоди. Я зробив, що мав зробити. Вона на це заслужила, каже Езідор. Вона злочинниця. Спогад про смерть Шоколад'є досі віддає в животі холодом і страхом. Джентльмен знімає капелюха. Під ним маска з невідомого матеріалу повторює контури його голови. І це якимось чином робить його молодшим. А ти злочинно дурний. Треба було або поділитися зі многів волотом, або зустрітися з нею деінде. А от щодо заслужила, джентльмен робить паузу. Ви знали, що це була вона, каже Зідор. Джентльмен не відповідає. Гадаю, ви знали про це із самого початку. Річ не в ній, а в мені. Ви мене випробували? Тобі не спадало на думку, що є причина, чому ти не один із нас. І чому? Насамперед, починає джентльмен, у прадавні часи на землі ті, кого називали не нерідко були цілителями. Не розумію, як усе це пов'язано, каже Ізідор. А вже ж не розумієш. І що, треба було їй відпустити, виявити милосердя? Ізідор кусає губи. Так злочини не розкриваються. Ні, відповідає джентльмен. У цьому короткому слові Ізідор відчуває якийсь підтекст. Нечіткий, непевний, але непомильно присутній. Гнів змушує детектива вхопитися за нього. Я думаю, ви брешете, каже Ізідор. Я не став цадиком не через те, що я не цілитель адже мовчун теж не цілитель, а тому, що ви комусь не довіряєте. Вам потрібен детектив, який досі не воскресав і вміє берегти секрети. Вам потрібен детектив, який вийде на криптархів. Такого слова, зауважує джентльмен, немає. Він одягає капелюха і зводиться на ноги. Дякую за допомогу. Стадик торкається обличчя Ізідора. Оксамитовий дотик відчувається надзвичайно легким і ніжним. І, до речі, підсумовує джентльмен, вона не оцінить шоколадних черевичків. Натомість я взяв трюфельні цукерки. Він зникає, а на траві залишається коробка солодощів, перев'язана червоною стрічкою. Інтерлюдія. Король. Король Марса бачить усе. Але є місця, куди він воліє не заглядати. Одне з них – космопорт. Але сьогодні він прийшов туди особисто – убити давнього друга. Зал прибуття збудований у стилі стародавнього королівства. Це величезний простір під високим куполом. У ньому майже розчиняється пістрева юрба прибульців з інших світів, які обережно вступають через слабку марсіанську гравітацію та намагаються звикнути до відчуття гостьового геволоту на шкірі. Невидимий, нечутний для всіх, Король дефілює крізь натовп чужинців, аватарів Доменун, худих астероїдян у жиле подібних екзоскелетах, милотливих спритників сатурніанських зоку в базових тілах. Він зупиняється біля статуї герцога офірського і роздивляється потріскане обличчя, споплюжене революціонерами. Крізь високий купол він бачить бобове стебло, неймовірну лінію, що перетинає іржаве небо. Якщо спробувати прослідкувати за нею у височні, може запаморочитися голова. Він відчуває нападну доти. Компульсія, імплантована в нього грубими руками століття тому, дається знаки. «Ти належиш Марсу», – каже вона, – «ти ніколи його не покинеш». Стиснувши кулаки, король змушує себе дивитися стільки, скільки може витерпіти, брязькоючи ланцюгами по неволеної свідомості. А потім він заплющує очі і починає шукати іншу людину-невидимку. Він дозволяє розуму не натовпом, підглядаючи крізь чужі очі. Він шукає сліди маніпуляцій у свіжих спогадах, що нагадують потривожене листя у лісі. Треба було зробити це раніше. Є щось невимовно чисте в особистій присутності. З роками для короля стерлася межа між спогадами і дійсністю, тому його захоплює гостре відчуття реальності. Він натрапляє на пастку пам'яті, приховану у свіжій екзопам'яті втіленого аватара-домену, очима якого дивиться зараз король. Це рекурсія – згадка про згадку, як вихор за від бобового стебла, ледь не засмоктує короля у нескінчений тунель дежавю. Але ігри пам'яті – це суперздатність короля. З сильним волі він повертає себе у стан тут і тепер, ізолює токсичний спогад, проситковує його до джерела, розчищає нашарування екзопам'яті, аж поки добирається до ядра реальності. За кілька метрів від нього стоїть і свердать його темними очима ходий лисий чоловік із запалими скронями, вбраний у куці Однострій революціонера. Андре, із докором звертається до нього король. Що ти, ти надумав? Чоловік кидає на нього зухвалий погляд і, на мить із глибини душі короля, виринає яскравий давній спогад про пекло, крізь яке вони пройшли разом. Як шкода. Я іноді прихожу сюди, каже Андре. Визирнути з нашого акваріуму, подивитися на небо і безмежні простори велетнів. Розумієш? Але ти тут не для цього, говорить король. Його тон? По-батьківському м'який і лагідний. Ніяк не збагну. Я вважав, ми домовилися. Жодних угод з ними. А тепер ти тут. Думав, я не здогадаюся. Андре зітхає. Насуваються зміни, каже він. Ми і так не виживемо. Засновники послабшали, та це ненадовго. Вони прийдуть і зжируть нас, друже. І навіть тобі їх не зупинити. Завжди є вихід, відповідає король. Але не для тебе. І з вічливості король дарує йому швидку остаточну смерть. Спалах квант зброї з Зоку і екзопам'яттю проноситься легкий бриз, що стирає всі згадки про людину, яку звали Андре. Його друга. Він поглинає усе необхідне, що залишилося від Андре. Перехожі здригаються від раптового теплового імпульсу, але невдовзі про це забувають. Корот збирається йти геть, але раптом помічає чоловіка і жінку. На чоловікові темний костюм і блакитні окуляри, а вона горбиться під тиском гравітації, як стара баба. І вперше за всі рази відвідування космопорту Король усміхається.